פרק ו׳. וזאת המצווה, החוקים והמשפטים, אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה. למען תירא את אדוני אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו, אשר אנוכי מצוויך, אתה ובנך ובן בנך, כל ימי חייך, ולמען יאריכון ימיך. ושמעת, ישראל,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 להדוף את כל אויביך מפניך, כאשר דיבר אדוני. כי ישאלך וינך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה, וייתן אדוני